Kniha 5, 3, 4. Válmíky pokračoval. Jak se rozednělo, Ráma i jeho bratři vstali, provedli své raní rituály a vydali se k domu mudrce Vasišty. Mudrcíštéž vykonal své raní modlitby a nyní seděl pohroužen v meditaci. Počkali, až se zvedl a pak všichni nasedli do kočáru a jeli ke královskému paláci. Když vešli do paláce, sám král Dašarata udělal směrem k ním tři kroky a s náležitou poctou je přivítal. Brzy dorazili i ostatní členové schromáždění. Všichni zaujali svá místa a Dašarata zahájil sezení. Dašarata řekl O požehnaný, doufám, že si s povčerejším výkladu dobře odpočinul. Všichni se cítíme po vznesení slovy nejvyšší moudrosti, která si k nám včera pronesl. Učení osvíceného mudrce rozpouští utrpení všech bytostí a obdařuje je blažeností. Pomáhá odstranit nečistoty způsobené předchozími činy a oslabuje špatné sklony jako chamtivost či lpění. Spochybnujetež naše milné přesvědčení o skutečnosti tohoto projeveného světa? O rámo. Za plodný lze považovat jen den věnovaný uctívání mudrců. Každý jiný den je temnotou. Nyní máš nejlepší příležitost ptát se a učit od mudrce všechno, co je hodno poznání. Vasišta pravil: O rámo. Zdali pak si rozjímal o mém učení. Zdali pak si o něm v noci přemýšlel a vril si je hluboko do svého srdce. Pamatuješ si má slova o tom, že člověk znamená mysl? Pamatuješ si do podrobností, co jsem ti řekl o stvoření vesmíru? Jedině časté připomínání si tohoto učení vnese do mysli člověka jasnost. Ráma řekl. „O pane, Ovšem jsem opravdu hluboce přemýšlel. Vzdal jsem se spánku a celou noc rozjímal o tvých osvícených slovech, abych pochopil pravdu, již si naznačoval. Taky mám uchovánu ve svém srdci. Kdo by nepřijal tvé učení, když ví, že mu přinese nejvyšší blaženost? Zároveň je velmi příjemné naslouchat tvým slovům, která odstraňují pochybnosti a přinášejí zkušenosti, které nelze s ničím srovnat. O pane, pokračuji prosím ve svém výkladu.